Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žartovský. Triangle. je vám príjemný augustový čas, aj keď je možné, že vo chvíli, keď tento úvod počúvate, môže vládnuť úplne iné obdobie, ako je práve to letné, ocitli sme sa v každom prípade opäť v bode, ktorému sa hovorí stred. A v momente, keď si to spájame s polovičkou aktuálneho dátumu, tak je to aj poludnie. Máme tu 12. august roku 2025 a s ním aj 59. triangel v poradí. Doňminovať nám tu bude predovšetkým história, v rámci ktorej sa točíme zvyčajne okolo jednej postavy, a nie inak tomu bude aj dnes. Keď tu máme okrem iného aj Medzinárodný deň. Mládeže a hudba osobnosti, ktorú si mienime takto pripomínať, má určite, čo povedať aj tým tzv. neskôr narodeným. Aj to teplo za oknami je trošku symbolické, pretože v jeho rodisku, aj keď teda podstatne skôr, v roku 1881 bolo tiež horúco, horelo Národné divadlo, tá naša dejová linka nás zavedie aj do tomuto kultúrnemu stánku podobných priestorov, pretože, ako už bolo v závere predchádzajúceho vydania prezradené, tentoraz si posedíme pri hudobnom odkaze Janka Ledeckého, aktuálne už 63 ročnej osobnosti hudobného sveta, a to si dovolím povedať, že oboch strán rieky Morava, pretože ho to zo so Slovenskom spája celkom výrazne, o čom si tiež niečo dnes povie. Opäť v dvojici. z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Petr Kršiak a ak nám spojenie funguje, tak to isté by mohol urobiť aj Petr Žantovský, český novinár, publicista, komentátor, vysokoškolský pedagóg, Jankou Rovesník, ale hlavne milovník muziky. A tu si tiež dovolím povedať, že bez žánrového obmedzenia dôležitá bude len tá vec, že aké je vyžarovanie a určitá umelecká kvalita, Petře, snad sa počujeme, želám ti pekný deň. Já je také doufám, že se slyším, ne? Slyšíme. Já jsem sice trošku na nezvyklém místě pro tento případ a to je moje chalupa na Vysočině, nebo naše <laughs> chalupa na Vysočině, ale už jsme odsud kdysi také jednou vysílali, pokud vím vaška dneska, tak doufám, že i dneska to dopadne podobně dobře. No a jako si užíváš to letné obdobě? No užívám si úplně skvěle, protože tohle je nejhezčí místo na světě. Je tam aj muzika? E, mám ji tady asi tak e, no 5 terabitu. To znamená, že som to trafil, keď som hovoril o tom, že u teba žánrové obmedzenia až tak veľmi neexistujú, že to máš tiež také pestré? Mám to hodne pestrý a v podstate nemám žádný Nebo skoro žádný velký osobní výhrady nebo vymezení. Co neposlouchám programové je Deche, Dechovka, Techno a většina heavy Metalu. Protože mě to prostě nebaví, je to otravně jednotvárné a málo kdy je v tom něco, něco lidského, živého. A prostě není ta muzika pro mě, ale jinak od, řekněme, renesanční hudby nebo, nebo, nebo barokní hudby, pro současnost, veškerý mužní, etno, folk, čes, kam se podíváš. No, kdyby si viděl obsah mého Zhruba 500 tisíc e, tracku e, obsažného toho, toho externího disku, tak by se možná divil. A ideš po náhode, alebo cieľne si vyberáš muziku? Keď tam máš toho toľko, že zavrieš oči a kde to skončí, nech to začne čímkoľvek, tak mi to bude jedno. Tak úplne takhle to není, že by to bylo jedno. E, ja spíš, spíš si snažím... Taky už jsem člověk, už toho a hodně, už je mě dost A tak si, tak si vybírám jenom podle toho, jaký zrovna mám pocit a jako co chci slyšet. Dost jsem alergický na to, že přijdu do kterékoliv které kavárny nebo restaurace a teď tam není nějaký hudební smog nebo zvukový smog. Já tomu říkám, což je taková ta muzika bez výběru z nějakého rádia nebo z nějakého co já vím, Spotify a teď se tam vedle sebe malou věci která je hezký a věci absolutně nesmyslený a nemá to žádný kontext a většinou to taky dostruší, nějaké komunikace, čili, čili to ne... Já, já většinou tady na té vysočně mám, mám dobrý posity z komorního jazzu z určitýho typu zejména 50. let. Já mám strašně rád takovou tu Stort Gilberto a jo, Gilberto, Samby, Brazilský a tyhle ty záležitosti. A, a nebo taky anglosaskej, anglo, anglo řekněme keltskej, skotskej, jirskej a tak dále. E, ten, ten potřen hudební, ten je nádherný a e, nějak mi přijde, že sedím na té z České, takže mi to připomíná vzpomínky na, na pobyt na vysočině Skotské. Je to trošku <laughs> podobný charakter. E, ta Česká je samozřejmě hezčí, to je pochopitelné. a to mě by skoro pasovalo k takéto chalupkyně, nejaké tie nedviedovky a folkové pesničky. Tím se, se věnuju častěji doma, protože, protože z nich čerpám často možná občas i myšlenky dokonce konce nápady je inspirace pro nějaké pracovní věci, pro články, které mě živí konec konců. A když už napíšeš prostě Já nevím, osmistránkovej e, esej o nějakým fenoménu politickým, tak už jsi z toho tak strašně otrávený, že už e, pak už jediné, co sneseš, je ten medvěd nebo, <laughs> nebo něco podobného. No a co mu Janka Ledeckého? Ať to si občas pustíš, tak to na chalupky. Na chloupke určitě ne, ale musím říct, že osadu v podstatě celou jeho kariéru, ono je to také tím, že jsme stejně stativní. Mm -hmm. On je asi o měsíc a půl máči nebo dva měsíce. On je tak júlový koncom júla. Tak a já jsem Květnu, takže je, máme, máme generační cobě blízko. A k tomu se určitě dostaneme za chvíličku. Takže dá se říct, že zhodu jeho kariéru od začátku byl jsem na prvních koncertech kapely jeho kapely, že Touer ho uvedl nebo kde byl lídrem. A v té půlce 80. let, když začal malinko uvolňování takových těch velkých ledů kolem Českého roku, tak oni byli určitě jednou z dominantních astrologerných kapel. A mě těší, že jim vydržela ta, ta uslovnost. Ta, ta, ta, Bych věrnost e, sobě samému, e, že jsem snad od něj za, za celá ta neslyšel nějakou úplně pitomou píseň a přitom se pohybuje vlastně na tom, tom citlivém e, hraně na citlivé hraně mezi takovým e, poprokem, folk rokem, folk popem. E, to, je, to je ošemetný žánr, protože tam se dá velice snadno šápnout vedle a No se to nedarilo, takže já mám k nemu veľkú účtu. No, ešte jedno spojenie, táto chalúbka a teraz už aj muzika Janka Ledeckého. že Keď sa dá toto dohromady, táto trojica, tak je to promilujem celou noc, je to všetko, nebude fajn, je to žiť ako Amerika, je to o Vianociach, alebo uh, nikdy to nevzdáš s tou chalúbkou. Ne. když po minuty Vánoce, tak všechno ostatní na to sedí, protože tady naštěstí sdílím pobyt se svojí eh, jedinou první a, a věčnou manželkou, eh, se kterou žijeme už dlouhá léta. Ano. Radši to nebudu vyslovat to číslo, eh, ale to A mohl by si být, být na to dlouho. pišný právě, že ja na to, to pišný sem, ale, ale e, niektorá čísla se nemají kvôli svojej pertence vyslovovat. Tak áno, len koľko ženy jak to pár... nedali také číslo s tým chlapom jediným? Mm, prosím, ja som teď nesvýšel. Že koľko žien také číslo s jedným chlapom nedalo? No a koľko mužu už sa ženským a dite to Když už teda sme u toho, tak existuje jedno takové řečenie že pánové si i dámy konec konců vybírají ty své protižky vlastně podle stejného klíče, čo je tou změnou k ničemu lepšímu se většinou nedopracujou, i když chtějí. A pak ještě jsem si vybavil jeden citát, nevím jestli jsem ho to už neříkal, ale ten je moc pěkný. A myslím, že docela sedne před tou první písničkou polání jména slavného amerického herce vynikajícího se jednou ptali, on byl, on byl sezdán asi 60 let jenom americkou věračkou Joan Woodwardovou a teď mu položili otázku z nějakých novin, Háďte vy takový saladon no, takový jako oblíbenec žen, náček žen a, a stále s tou jednou paní žijete a on na to odpovídal proč bych chodil cizím na hamburger když mám doma steak <laughs> Ano tak to je najkrajšie, takto ohodnotiť toho, kto s vami zdieľa už pekne dlho určitý priestor. Ja som tu naznačil, že Janek Ledecký to nie je len česká údobná scéna, to je aj slovenská a my si to hneď v tej úvodnej potvrdíme, že na tieto miesta on nielenže veľmi rád chodí, ale má aj možnosť na ne v dobrom spomínať. Začneme totiž to lírovou záležitosťou. Vybral si do úvodu akú pesničku. No, tu, kterou si také citoval jako první, pro Millerem celou noc, já myslím, že to byl první největší, byl první hodně velký hit, nebo jeden z prvních velkých hitů žentouru, kde eh, Mladecký v podstatě taky trošku definoval ten žánr, který mu se věnuje do dneška, i když, jak pak uslyšíme, i tam byly nějaké proměny, eh, ale nebyly zásadní, čo i pro Millerem celou noc. s názvom Promilujem celú noc, s ktorou žentour skončil bronzový v 89. na Bratislavskej Líre. Výťazstvo si pripísali na konto Rišomiller so skupinou Banket, Strieborna bol skupina Elán. No a Promilujem celú noc stojí na začiatku takej tej naozaj výraznej, hudobnej cesty dnešnej hlavnej postavy. Treba sa poďakovať Petrovi Žantovskému nielen za výber, Pesničiek do dnešného Triangla, ale aj za to, že tu e, nie je to tak dávno. Janek Ledecký sedel aj osobne v našom štúdiu 3. júna ako hudobný host, keďže mal koncert práve tu v Banskej Bystrici. Ja som dnes mal možnosť teda vyberať z dvoch zvukových záznamov, ale nakoniec som sa priklonil k tomu, ktorý u nás poslucháči veľmi nepočuli. Petre to je ten tvoj rozhovor s Jankom Ledeckým, ktorý si zrealizoval, ako sa nemýlim, pred tromi rokmi. Je to tak, bylo to krátce po té covidové šílenosti, které jsme byli vystaveni z důvodů politických, biznesových, nevím jakých ještě. A Ledecký se tehdy jako jeden z českých interpretů vedle Ilony Čákový, Romana Horkýho Dana, dana no Barton? Landy, uh, Landy. Se, postavil, uh, se postavil proti uh, tomu, tomu lockdownovému šílenství a vyslovil se několikrát uh, velmi racionálním způsobem, že třeba uh, se upadlo v nemilost u některých takových těch, uh, jak se říká, zjednodušeně pravdoáskavských nebo jiných krvů, uh, ale je, tehdy, tehdy jsem mu zavolal a poprosil jsem o rozhovor s tím, že jako bych nechtěl, aby ten rozhovor byl zase o politice a, a jenom o covidu a o takových věcech. Že prostě si myslím, že ten, tento interview nebo ta osobnost je, má mnohem více vrstev o kterých si budeme povídat a že to bude povídání je takové možná i rozmarné má možná e, nesoustavné, ale, ale ne, nenaučené, nenacvičené. Já jsem měl takový, e, takový podcast televizní na YouTube, který se jmenoval samozřejmě ironicky Pražská kavárna a vedl jsem ho vlastně až, až do konce toho před, předchozího roku Ledecký byl jedním z posledních dvou nebo tří hostů, po něm tam byl ještě vláď jako Čandrle, eh, taky muzikant a taky eh, neobyčně zajímavá osobnost. Čili mě, mě tam bavilo prostě vítat lidi eh, mimo politiků, Bena Kurase, eh, nevím, kdo tam byl, pan spisovatel vlastníma Vondruška a spousta dalších zajímavých osobností. Mělo to docela i vysokou shodovanost, takže jsem to dělal rád, ale Pak už jsem na to ztratil čas. E, tak, tak mimochodem natáčeli jsme to většinou i ten konkrétní rozhovor, který jsem ti posíval e, v Praze v, na adrese Slovenský dům uhum. Soukenická 3, takže to je taková eko ešte ešte taká schoda o jednu navíc. Мне sa páči a hlavne tie iniciálky PK, lebo to sú aj moje iniciálky, nielen Pražská kavárna. No a vy ste sa tam dotkli viacerých tém, aj trošku tej politiky, ale ja to zoberiem tak chronologicky. Začneme Jankovými začiatkami. Čo ti vtedy povedal ohľadom vstupu na hudobnú scénu, čo bolo aj vďaka teda Janekoupkové a ako došlo k prvému kontaktu s kapelou Gentour? Něco bylo teda jako ten symbol hyperaktivity v té době, teda v těch osmdesátkách, tak to byla právě Jana. A já jsem s korou okolností u ní zpíval v jejím vokálním setetu, který se Hřečka Bentel. A tam jsem přišel na, na konkurs, který ona vyvesela inzeráty na, na prvský konzervatoř, který mi to někdo napráskal. A tak jsem šel do karmelický za ní a já jsem jako Janu znal, že to byla pro mě jako ty ikon, tak když jsem chodil prostě do Reduty a tak. Zal jsem si kytaru a on říkal tak něco zahra, jak jsem si dal kytaru, dal jsem jednu takovou jako méně známou bluzovku od, od Boba Dylena. I on to tenkrát, ten Bob Dylan zpíval takovým tím, jako že se jmenuje shouting blues, je, že se to v podstatě jako, křičí, tak jsem to jako tam na tu vykřičel a ona potom říkala, a šlo by to i míň, a říkám, no to je jako meat, to živá, to. A říkala, tak, jo, tak. takže jsem byl během pěti minut jako přijatý. A za čtrnáct dní na to. My jsme točili v hudební studio M v české televizi, což byl přímý přenos, jo. Převážně tam byla jazzová muzika, tím pádem jsem ta Jana dostal, ale ten, ten horečka band jako byl takový, on těžko se dal škatulkovat, jako ten žánrový, ale vycházelo to z nějaké jako, jako jazz, na muziky. No a já jsem měl tenkrát... Teda jako na chvíli pocit, že možná prostě to takhle je, prostě, že konkurs 14 dní, byly dvě zkoušky u nich v karmelický, bázo, televize, sláva, A teďka, a tam právě došlo k tomu, že mezi tím kluci ze žentouru, který hledali zpěváka, tak v se jmenovali jako žentour, protože jim zakázali Hemenex bolšelici, jakože to je z Ameriky. No nicméně, oni věděli, že se jim hlásili nějaký adepti, který si jako furt nezdále, tak už jako ze zouvalosti, tak říkali, tak zavoláme Janě, ta bude vědět, jestli tady něco prostě se děje. Tak, tak zavolali Janě a říkali, já tady zrovna mám jednoho, ten jako je a Tak a nám poslali a to jsem měl vlastně asi takhle a oni mě teda vzali a řekli, hele, je, tak to zkusíme, ale... To musí jít dolů, to je jako Big Beat, je, je mrtvý a má a všechno hippies, jako to je. my jsme nová lna a to musíš jako postavit. <laughs> tak jsem za týden přišel, taková znáhova historka, jsem za týden přišel na ten, zase už na zkoušku, A oni mi dali to samý, se zpívali prostě jaký, jako podivný pro mě věci, ty texty byly se Slabejkáře pro zvláštní školu a tak jsem to teda jako zaspíval až nějakou navíc a, a pak jsem si byl u zpěváčku, že byl tam ve sklepě v hospodě odskončit a když jsem se vracel, jak jsem právě slyšel, jak se domlouvali a říkám, Hele, ten, tenhle je ještě lepší snad, než ten, se tady byl minulý týden, ale vezmem tady to, ale má rozhodně lepší imič, protože jsem byl do hlavy. a s tou Janou jsem právě šel do té televize do toho hudebního studia M a byl jsem čerstvě dole dva dny, jo. A to tam jako způsobilo, jako docela slušnej poprask a jenom nevím, jak se to Janě povedlo, že jsem byl takový netradičně hodně oblečený a musím říct, že to tam jako se řešilo, že tam už byla jako hysterie jenom díky tomu, že teda příjmej přenos a že teda jako ten jazz a že to je nakonec umění nějak jako tak to tak proklouzlo, takže, takže tomu proste podepřeli to vysývanie, že nedali nieco ze záznamu, pretože oni mě měli ísť připravený. Chtěli mě převlícť, já som se nenechal. No, oni nemali sice niečo pripravené, ale tu sa dá dodať k tomu, že ten štart bol hlavne o dvoch nádejných kolajničkách a to šťastie je práve pripraveným a Janek Ledecký v tom veku zhruba 20 rokov bol pripravený a keby sa bol plavil po boku Jany Koubkovej, zrejme by sa tiež nestratil Tak uh, určite ne to je no... Uh, jak říkal, jdecký Janáje, byla vždycky takovým tím obrovským uh, duchem ve stroji a takovou tou, tou, tou uh, energizační jednotkou český muziky a působila uh, v naprosto napříč všemi žánry i mimo žánry, zpívala docela normální blues, zpívala, ale taky takový opravdu hodně ujetý věci s e, duetem Horký dech, e, kde byl Bubaník Říř a na kytaru Michal Pavlíček, čeho si umíš představit, že to mělo k normálnímu čizu docela hodně daleko. A ona tím, jak vlastně, jako taky šlikovadecký jak šautuje, má, má takový hodně m, e, Specifický zpěvický výraz, tak se prostě jakoby do všeho toho, toho hodí. Jako já myslím, že to, to, ten vývoj nebo ten jeho příchod tady do těch kruhů, tady těmito dveřmi, byl velmi logický a, a správný a, a mohl ho nastartovat a nastartoval velmi dobře. No, on byl vybavený a i hlasovo, a i jako hráč, gitarista, ale. Aj ako textár začal preberať opraty a to hlavne vďaka tomu, že v detstve veľa čítal. Čítal tak, že už mama musela zasahovať, lebo ho našla aj v noci s baterkou pod paplodom. <laughs> ako stále niečo do seba tlačil a toto vybavenie mu pomáha v podstate do súčasnosti a dnešnej mládeži to chýba. No je určitě pravda, ale konec konců my se ještě několikrát můžeme přesvědčit o tom, že jeho texty e, mají svoji literární hodnotu. E, zase k tomu malá osobní příhoda, když jsme točili ten, ten uh, pořád, ještě než jsme ho připravovali a, a byli jsme na Haštálském náměstí v takový moc pěkný a tam kousek o tom teď bydlí uh, na starém městě, tak jsem říkal, hejte, já bych uh, tady mám pár Textů, jako píšu pro hudbu Praha a pro takový ty podobně generační kapely e, nechtěl byste si je přečíst a on říkal, jo, přečtu, přečtu rád ale pak mi napsal he, jako, sorry, ale já v podstatě už si píšu všechno sám já už se nějak neidentifikuju s nikým jako z protože už, už to chci mít jakoby po pohromadě a myslím, že toho se drží docela už dlouho No my si niečo vypočujeme aj pokiaľ ide o ten jeho textársky prínos pre kapelu, ale chcelo by to už druhú pesničku, aby sme postihali, lebo tie pesničky aj kapely žentour, oni sú dosť dlhé časovo, oni vtedy nepozorili na to tri minúty a dosť, lebo nás rádia nezahrajú, ale jednoducho ako to cítili, tak to zaznamenali. Jasně, tak teď dáme písničku, kterou si také už jednou jmenoval, jmenuje se Všechno bude fajn, je to regé a musím říct, že je to možná, kdybych se měl zamyslet a vybrat si takovou pro sebe největší pecku, na který má ledecký palec, tak je to tohle. Si, tak teď to rozjede. A už ja k niekde na předměstí, hned za rohem jsem dostal pěstí. Píšu sali, sali, co s tím provedem. Jak si tak pouštím pliv, mě Otřesem, otřesem, bereš mi hlavu do dlaní, do húka šeptáš. Zabři oči, všechno bude fajn. Svět sa točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Pusu a všechno bude fajn. Tak mi vyšlo, že jsem zase tretí, ten, co se snaží, ale zvyššie sletí. Na hlavu padá a to bolí múmaják. Mm, Do mi teče, v se jenom dírá. V tom bole jsem vyhrál, ne to pírá. mi teče, až plouchá na maják. Ajak, ajak. V tom slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách. Úlety Záradíku v presie Vracha tak mi říká Ač oči Všechno bude fajn Svět sa točí Všechno bude fajn Je to v plusu Všechno bude fajn Daj mi pusu a všechno bude fajn. Kolem koukej, všechno bude fajn. Všechno bude fajn. Říkej, okay, všechno bude fajn. Všechno bude fajn. Kupuj, smálej, všechno bude fajn. Čudá bude fajn. Všechno bude fajn. Áno, všechno bude fajn. Jeden zo základných pilierov nielen len koncertných programov kapely Žentour, keď ešte teda fungovala v pohromade, ale aj aktuálnych koncertov Janka Ledeckého. Bez tejto pesničky to jednoducho nejde. Formácia, ktorú dával dohromady Jazzman Honza Schulz, ktorý hľadal na Pražskom konzervatóriu spoluhráčov v 81. roku. Založil tak novú jazzovú skupinu, potom sa pridal bas-gitarista Honza Černý, prišiel Petr Ackerman ako klávesista, bubeník Václav Kabát. No a ďalším členom sa stal teda Janek Ledecký. Tam to bolo v tom čase podľa Jankových slov o tom, že textársky mu to až tak veľmi nepasovalo. On prišiel a už nejaký repertoár bol. A tá prvá profilová LP platňa, ktorú žentour ponúkli, ešte v roku 1987 z dnešného pohľadu nie je pre neho tak lákavým titulom, aby z nej nejaké pesničky ponúkal, ale už Gentour 003, pričom dvojky bývali vždy anglickými mutáciami, tam už to bola úplne iná káva. A aký bol ten prerod kapely Gentour, čo sa týka textov, tak o tom Nasledujíce slova? Jako myslím, dvě etapy, jo. Jedna byla tady, jaksi kolem toho, když jsme se dali dohromady, a pak ten zmiňovaný článek v té tribuně, který kde byl prostě ten podtitulek, čtyři pankáči z Pražské konzervatoře zvedli zase radel Pražskou Lucernu což bylo jako pejorativně. Tak to nás teda vykatapultovalo jako Enfant byl jako ty undergroundový scény. Že potom prostě to bylo tak, že jako když nějaký ty kluby prostě organizovali ty jako ty mini nebo kombinovaný koncerty a hráli tam třeba vystací zámek, tak jako myslím byli jako ta větší hvězda vždycky. A to bylo díky tomu samému článku. Nicméně, to se trvalo docela dlouho a já jsem měl problém s tím, že a já jsem vyrostl prostě na Krosby s toho na, na, na Bobu Dylanovi a Rolling Stones a prostě ta taraná tvorba ta toho Gentouru, která nebyla, nebyla moje, tam jsem byl fakt jako v z začátku a tak k tomu měla teda jako hodně daleko. A já v podstatě jsem tak jako bojoval ty první tři roky v Gentouru s tím, že jsem se spronevěřil těm svým ideálům, který jsem si našel na haspalce partě, prostě jako kolem Ondřejmy a bráků Tysaříků. A Ivana hlas A celou dobu jsem potom pracoval, že nejřící, začal psát texty, pak jsem začal psát teda i, i, i muziku a celou dobu jsem to tak jako posunoval, až nakonec e, a říkám to jako nerád, ale ta první deska, která vyšla v tom 87. myslím. Tak... E, já nehraju prostě ani jakože vzpomínkové, ani jednu písničku, protože si naprosto upřímně myslím, že ty texty nejsou povedený, no. námi, že budu se jsou příšerný. A já jsem dělal, co jsem mohl, ale mě to, mě to trvalo, než jsem se naučil psát ty texty, tak mě to fakt trvalo takových jako 6-7 let, no. A teprve, teprve na té trojce žentůru jsou písničky, který se nestydím a, a který dodnes prostě na koncetech. Občas nebo více nebo méně, často prostě je hrajou a neměl bych na tom ani no to ani slabit. No teď to soberjem, Petře, po té mojej vlně, já jsem si zadovážel najskôr tu 0, 0, 3, až neskôr jsem se dostal k jednotce a ta jednotka ani mě nějak extra neoslovila, ta dvojka, ona bola sice jako LP platně vydana v obale dvojalbumu, lebo sa to dalo pekne roztvárať, ale to asi aj kvôli fotkám, ktoré tam boli vložené, ale tých 10 pesníčiek, tam sa ťažko vôbec vyberá nejaká, že ktorá je z nich lepšia alebo ktorá je horšia ako celok. To vzbudilo naozaj neuveriteľnú um, odozvu, aj spokojnosť u poslucháčov a mnohí sa začali otáčať za žentourom ako za svojím najvýraznejším hudobným idolom v tom čase. No, tam došlo právě k tomu přerodu, trošku i žánrovému, stylovému, nejenom texterskému, ale i hudebnímu. Já si přesně pamatuju ten konvert, který Jóadecký zmínil, ten tu Lucernu, kde opravdu zvedli ze židlí 4000 lidí. A já jsem o tom tehdy psal nějakou recenzi, proboha ne do té tribuny, ale úplně jinam. A tehdy to bylo. Bylo to sice neúplně brzy po vydání Alba Zeniata Mondata od skupiny Polis, ale jak už to tak u nás bývá, tak jako ty velké originální zahraniční kapely občas měly nějakou odezvu. Odpovědí českých, tak speciálně teda Polis na první desce, teda respektive ta, ta, ta, ta, ta éra Polis, byla, byla naprosto určující pro první desku eh, Sávka Jandy a Mirka, Mirka Box. Uh, což byla deska vysloveně ve stavu, uh, tehdejšího pol, uh, polis zvuku no a já jsem tehdy čet v Melodii nebo kde o tom psal Petr Doruška takovou o týhle desce, o týden z tedy mandátě napsal recenzi, která měla titulek je, Punkové obálky a eurovizní nota. A já jsem to nějak trošku parafrázoval, že mi to jako přišlo taky tak jako takový je, nejasně rozkročený mezi tím je, Androšem, kam to vlastně nepatří a mezi takovou jakoby i, i parádovou muzikou, kam by to patřit mělo, ale ještě to tam taky není. No, tehdy, tehdy jsme se potkali s Jankem Černým na oslavě k vydání týdnů a trojky, kterou jsem já považoval na prostý zjevení, protože z toho taky má teď ty první písničky tam se zcela toho redefinovali a já jsem se za to černýmu tehdy omlouval a nějak jsme to zapili panákem, bylo to dobrý. No a po těch mnoho, a mnoha letech, tohleto mluvíme o roce 90, tak někdy v tom, v tom 20 dva, tři, takhle, dva, je, jsem je, sehnal číslo na Ledeckýho a říkám mu, dobrý den, já jsem tenhle ten, co jsem tehdy u vás napsal, to ušklivou recenzi. <laughs> Ale nebylo to ta v té prvně, <laughs> dokonce se na mě vrhnul jeden novinář, Věnář Josef Kuchma, tehdy soudruch Josef Kuchma, čo jen se a veľký pracovník z fazáckého týdeníku Mladý svieta a, a strašne mňa začal pomlovať že ničemu nerozumeme, píšu nesmysly. Tak ja som rád, že Hedecký v podstate potvrdil to, co ja som tam tehdy napsal. Hmm. No, ty si dal poradie, kde nám teraz trošku do toho môže vzkleznúť už aj i pesnička z jeho sólového projektu. Neviem, či to poradie má tak byť, alebo sa ešte budeme venovať tomuto albumu. Já bych šel dál na další písničku, už toho máme zase dlouho, já bým, ať to ctíhneme pokud možno. A a len a v poradí, tady, že ti do toho skáčem, a v poradí je už solouky a štvorka nás vrátí zase k tejto žentou Hrádskej 003, tak nevím, v akom poradí to chceš. Je, já bych to nechal tak, o, jak to je narožený a řeknu ti hned potom, až to poslechnem, proč jsem to tak jako vymyslel. Dobré, tak počúváme skladbu s názvom Žízeň velká jak Amerika. ďalej žízeň a respektíve smet. Toto je v podstate taký prvý solový album, ale aj posledný, ktorý vznikal ešte v nírajšom Československu a ono to Československo tam bolo aj cítiť, pretože sa točilo v Relax štúdiu Vaša Patejdla s Joškom Krajčovičom ako zvukárom, producentom Julius Kinček a z Českej republiky boli dovezení muzikanti typu Milan Brou, Milan Praútka, čiže olimpik v tom čase mal dalo by sa povedať, že z dnešného pohľadu pauzu, tak Janek využil služby týchto dvoch pánov, ale prišli Andrej Šeban, Vaša Emil Frátrik, zkrátka veľmi zaujímavá spoločnosť sa zišla, ale ten dôvod, prečo táto pesnička znela práve v tomto momente, ten nám Petr Žantovský prezradí až teraz? No, Nehorej v tom žiadne veľké tajemství. <laughs> uh, nie, prostě. Ty první tři písničky, krom toho, že jsou to taky jedny z největších hitů, na kterých má hudební podíl, eh, tak a zná je snad každý, kdo jednou v životě prošel kolem nějakého hudebního eh, zdroje, eh, tak, tak eh, mě vtídou, že jsou ještě takový jako eh, víc na pohodu, jak se říká. Vyjadřil takový ten nádech toho 90. nebo 9. dekády. dekády. Ono se někde říká, že ten, kdo tvrdí, že si pamatuje 90. let, taky neprožil. Ve smyslu, že jsme byli všichni v nějakém takovém zvláštním rauši nadšení, že skončil ten režim, který jsme neměli rádi, že se otevírají dveře, otevírají se brány k věcem, k kterým se předtím zavírali. A a všechno můžeme. A ještě jsme mladí. Teď nám bylo v hledeckému jimě, nám bylo 28, když skončil ten trivat, nebo mm. ten režim. 27 a něco. A jako to je ten věk, kdy už něco víš, už máš něco za sebou, už něco umíš a teď to chceš ze sebe dostat. A kdyby pokračoval ten bolševik, tak by mohla přijít další studená jako byla počátkem 80. lety, zakázali pražský výběr a, a jasnou páku a já nevím, co myšíka, kde koho, e, tak a, a začaly ty hony na Big bykbíťáky, tak to jsme byli rádi že nepřišlo, takže, takže takový, když, no, když to znovu poslouchám tyhle ty první písničky, tak to mám takový hezký e, pocit vzpomínky na, na časy, kdy nám všem bylo asi o něco lépe než dneska. Hmm. E, to, ty, ty další, e, další dvě který budeme poslouchat, už jsou trošku jinde, hlavně v tom textu a v tom pohledu na svět, kdy ano, chceme si uchovat vlastně integritu. Máme svý názory, jak zní jeden z těch z tých titulů a zároveň víme, že už svět není tak růžovej okolo nás a že nám taky jako může kde kdo nakecát a tak buďme v dělí a je jak sa týlávala, a nenechme si lhát, takže to je názov tý další písničky. Ono je zaujímavé, že tá piesnička už ako single vyšla ešte v roku 1988, čiže pred ešte tými novembrovými udalostiami a napriek tomu sa podarilo aj takýto text do na hudobné nosiče. Dnes nám to bude znieť možno o to čarovnejšie, že je to práve v čase, keď ide premiéra aktuálneho Triangla v deň 95. narodenin George'a Soroša. <tínsky> tak, to snad ani nepripomínuje, že je môj. Ale já jsem to tam záměrně dal, protože e, ty jsi říkal ten domice, nebo ten, ten ročník toho singlu, nezapomnějme, že v té době už vycházely taky singly Jarka Nohavici, singl, až se k nám právo vrátí ano. a za svou pravdou stát od skupiny Spiritová kvintet, Čili už se hodně ledy hýbaly Dopředu a už ten cenzor nebyl tak běhý a ostražitý, jako býval. A tahle písnička navzdory tomu, že vznikla jako o komunistech, nebo o tom, o tom, o tom bezčasí tehdy tak je do dneška jak správně díš v souvislosti s tím velkým americkou-maďarským eh, unikátem, eh, tak je vlastně patná i dneska znova. K nám le, a kolik snu můžeme ztratit, je jenom jeden svět a jenom jedno nebe, uh -huh. kolik nám zbývá dnu, proč len obědná a jiný platí, stavby ze silných slov, co přetrvali věky. Nemá cenu čekat na zázrak. Buďme aspoň jednou, sami sebou. A dva, co se skrývá. Zátiší úspěchú, někde se stá chyba. Mm. Všichni sme bez viny, tak každý z nás má svůj podíl. Pravda se neříká, jenom když se to hodí. tak okolo nás je trochu nečekaná, ale nikdy nebezpečná. Nenechme si ľah, nenechme si ľah, stačí jen pochopiť. Levětla kolem nás je trochu nečekaná, ale nikdy nebezpečná. Stačí jen pochopit, to na nás záleží. A kone nas, etroho na čeka ale nikdy Silhát, jedna z takzvaných angažovaných pesníčiek a zrejme to ani ďalší pán, ktorý si v tento deň pripomínal svojho času narodeniny, Milošiakeš, veľmi nevšimol, inak by v 89. nemusel kritizovať iba Hanu Zagorovu, ale možno aj interpretov tejto novej vlny, Petre. No tak já si nemyslím, že jakéž byl znalec hudby na to štíhatý, uh, ale nedávno jsem si... Uh byl upozorněn jedním kamarádem znova poslech celý jeho projev na slavným Červeném hrádku, který se konal před nějakým aktivem zemědělců. A ten projev byl vůči tehdejšímu socialistickému realismu, abych tak řekl, co jsme tady prožívali, nesmírně kritický. On jakéž nebyl žádný myslitel, ale až do vysokého věku viděl jsem nějaký jeho televizní Interview pro nějakou slovenskou televizi asi dva roky před jeho umrtím je ten člověk Měl poměrně jako zdravý selský rozum. Jasně, byl to dogmatik, jasně, byl to komunista, celoživotní kariérník. To všechno je pravda a jako určitě souhlasil se vším, co se tehdy dělo. Ale na tom červeném rádku, jak jsme se moc máli, že tam mluví o těch bojlerech a, a o Hance Zagorovi, co má ty peníze, tak to já si myslím, že on možná dokonce bral i jako úkorně, jakože jeho ty jeho hvězdičky zradili, že podepsali několik věd a, a přitom se na tom komunismu pásli velice zdatně mnoho desítek let, tak to, to jako v jeho mysli, já jsem ho neznal osobně, takže to neumím potvrdit, ale myslím, si, že to mohlo znamenat určitý pocit zrady. A ten, ten projev, já to každému znova doporučuji podívat se na to celé, jak on tam říká. ale prostě nás jako nemůžeme neustále opakovat všechno, co dělají v Sovětském svazu. Ne všechno, co dělají v Sovětském svazu, je správně. My máme svoje podmínky, my máme úplně jinou ekonomickou základnu a tak dále. A tak dále. No bylo dokonce bych skoro až moudře. No a tá Hána Zagorová potom či tak vyhlásila a to bolo na tu dobu tiež podľa mňa odvážne, že ona podpísala niečo, čo by podpísal každý dobrý a normálny človek a nemá prečo ten podpis odvolať, lebo s, ním, s tým, čo tam bolo napísané, súhlasila. No, na druhej strane to bolo na na skonku jara 89 a všichni už věděli, že se to chýlí. E, jako já jsem paní Zagorovou nikdy neznal, nepoznal, e, její písničky mě nikdy nezajímaly, e, nevím o ní nic povahově hmm. a o zesnu jich jen dobrým. E, jestli tohle řekla, tak si to určitě opřímně myslela, ale pro mě tyhle ty, e, na, na poslední chvíli probuzený probúzený konium, ktoré ste neznamená moc. Tak ťažko povedať. V jej spevníku sa nejak veľa takých tých budovateľských piesní neobjavovalo. Skôr to boli skladbičky o lásky, o živote ako takom. Takže sa té téme celkom úspěšně vyhýbala, ale názory v pěsňách ponúkal a ponúka dodnes Janek Hledecký a o názoroch to bolo aj v té ďalšej pesničke, kterou máme připraveno. Ano, proto jsem je dal za sebe, protože já na sebe jakoby skoro navazují. E, ty jsi to sám řekl, ano, jmenuje se Máme svý názory. o tom dopeří ten, kto sám po cestě chodí Klasi nám rostou z hlavy kdo pak je papírový křídlák bujčený jenom na první jednání. Hm. Máme Získajte to, čo Bych to napravil. Popsal jsem generálům mír a pokoj v zemi. Když mám být vojákem, tak vojákem lásky v totalitě. Máme v podstate za sebou polovičku aktuálneho triangla a tu niekde to aj zlomíme aj z toho dôvodu, že hoci nasledovala ešte aj profilovka 005 z roku 1991 je tento titul takým najvýraznejším sa stala skladba alebo titulom sa stala pesnička pro klínám ktorú potom Janek Ledecký začal ponúkať aj v rámci svojich solových vystúpení, on si v podstate potom tom poslednom koncerte v 92 chcel len odskočiť na sólovú dráhu, lebo už mal pripravený album, ktorý potom dostal názov na ptáky, I sme krátky, ale aj podľa jeho slov, chcel som si odskočiť, ale už som sa nemal kam vrátiť, tak som sa stal solistom Petře, teba to v tom 92. prekvapilo, čo sa týka solového produktu, alebo to berieš ako také logické vyústenie, že osobnosť jednoducho sa cíti byť tak trošku stiesnená v nejakej kapele a chce ísť aj svojou takou inou cestou, tak ako to urobil svojho času aj Páľo Habera, aj keď za iných okolností? Tak určite platí verze číslo 2. Já myslím, že Hledecký prostě e, přerostl formát té kapely. Ta kapela mě neměla takovou soudržnost. O tom nevím nic podstatného, ale m, to, že zaniká po jeho e, solovce, e, jako něco napovídá. E, ačkoliv ty muzikanti, který tam působili, byli výborní a dodneska mm. někteří jsou a něco dělají, ale skoro o nich neslyšíš. Jo? Jako, Mluvil, já jsem tady citoval Janka Černího, basistu, je z původního žentouru, to je taky výborný muzikant, ale jako skoro, skoro o něm nevíme, že, že existuje. Mm. Je, což je možná škoda, nebo určitě škoda, ale prostě hedecký má v sobě určitou zarputilost umanutost, což je konec konců vidět i na jeho dcerci Esther, která se ve dvou olympijských disciplínách umístuje zásadně na nejvyšších příčkách na lížích a na na čem to jezdí Snowboard. na snowboardu. Snowboard, no, a to je to prostě obdivuhodná ženská, která ještě to všechno bere s takovým jako humorem, nadhadem a lehkostí, <laughs> ale je zatím strašná práce, je zatím obrovský kultřiny. Já si myslím, že to má po ono mimochodem asi není náhodou, že Janek Kledecký je vystudovaný právník. Ne. A ne třeba, ne třeba ne, nemá gender studies nebo nějakou takovou směšnou pitomost. Jo, jako e, právní činu ne, ne, neudělá e, každej. To je těžká záležitost, velice náročná na pamatováka na všechny mozkové e, všechny e, pochody. Čili je, mně to patří prostě k sobě, jo. A ještě, abych to teda nezapomněl, tak má ještě velmi talentovanýho syna Jonáše, e, který Krom nějaké počítačové grafiky dělá také ilustrace. E, Janek mi věnoval v čase svoji knižku takových, takových textíků pro spíše dětského čtenáře. Nechal to aj mě, teď to byl na návštěve, áno, ano. Ano, ano, moc pěkná věc, ilustrovaná uh -huh. právě tím jeho synkem. Je, je, je to všestranný talent a. Ja ten sa proste nedá zaviežať. Mm. Keď sa vrátim k tomu Paľovi Haberovi, tam s Juliusom Kinčekom viedol veľakrát debatu, že chcel by byť solistom, že on proste kapela, už aj pred tým príchodom do týmu, veľmi s tým, nebol, na, nebol k tomu veľmi naklonený, ale tak sa dohodli E, taká dohoda bola medzi Juliusom Kinčekom skupinou Tým a Paľom Haberom, že vydáme tri albumy s Týmom a ak budú úspešné všetky tri, tak si potom môžeš vydať album. Lenže oni netušili, že oni vydajú tri albumy a všetky naozaj budú úspešné a už potom nemohli cúvnuť z tej dohody, tak ho nechali urobiť si s Tým, že však keď bude Palo úspešný, tak to potiahne aj kapelu a keď bude neúspešný sklopí uši a vráti sa pekne, pokorne, naspäť ku skupine tým, ale bol úspešný aj ako solista. No, tak to funguje. Tak podívej sa, ty si tady citoval nejaký členy olympiku. Jako není určite náhodou, že tolik, v podstatě už desítek let, eh, hlavní duet eh, Olympiku tvoří Petr Janda s Milanem Broumem. Ano. Prostě ty dva lidi se našli svého času. V 76. roku. Ano, Olympik měl strašný problémy s basistama, byl tam Pavel Petrák, byl tam Jiří Korn, mm. byl tam kdekdo, eh, ale ale a úplne pôvodne Pavel Krastina, teda vynikající textár hmm. bohužel už nežíci, ale, ale s tým Bromem si proste sedli na sa a, a by dělal ja Jandasov kariéru, když mne kapelúk a mne zvučný jméno, to, to dáva smysl. No on vtedy, Janek Ledecký využil Milana Brouma a Milana Peroutku preto, lebo Petr Janta to v postate zavesil na klinec, odstrihol si ten copík, tam ho Pavel Sedláček niekde vydražil a ja, ja. už to bral tak, že bude len v štúdiu sedieť, lebo potom 89. nevidel nejak také svetlé obdobie. Ale nakoniec mu to nedalo a počase zavolal všetkých členov kapely, skúsili, dali pesničku, vlak, co nikde nestaví, len tak na skúšku, bez jedinej chybičky a v ňom to opäť tie žilky zaihrali a pozrime sa, kde je Olimpik dnes. No, tak jen dvě nějakých 83, ,80, dokonce už 83 a navzdory různým zdravotním potížím se stále snaží držet na nohou. To je obdivuhodné, mm. i když, jako jsem se několikrát přiznal, jeho muziku neposlouchám moc mňa nebaví, ale, ale tohle je obdivuhodný tá Ta to trvánie na tom svém to je to, to obdivujú. A pritom máme rockerov, ktorí to tiež ťahajú ako Rolling Stones, dlhé roky žiaľ je tu aj ten odchod Ozzyho zborna asi si zaregistroval No, jisté. No, rockerí ty odchádzajú asi len na tom pódiu No skoro to tak vypadalo, a nejenom rokev se jimila, a sice to mm. píseň, já jsem optimista a zemřel. Jež samotný e, no, přesně, Tak mm. to jsou takové osudový věci, a dokonce to je řada různých zpěváků, umělců, hercu e, rúzne takou tu frázi a ja věřím tomu, že to mysleli vážne, že pro ne e, ako úplne optimálny okamžik odchodu ze sveta by bol e, na konci nejaké role, nebo na konci nejaké písne, proste na mieste, kde im je nejliť, to znamená na jevište. Ja to nechcem privolávať, ale v prípade Janka Ledeckého asi skôr hrozí to pódium, lebo keď točil klip k pesničke, na ptáky sme krátky, tak došlo k zraneniu, zručeniu sa, tak mal ruku v sádre istý čas. To je tiež obdobie, ktoré keď sa povie rok 92, tak sa mu asi vybaví jedna z vecí, tak práve takýto moment. No, tak úplne mne sa nevybaví. Ja, I když, když o tom mluvíš, tak si to vzpomínám, ale ja myslím, že podstatný uh, je to, že tady sa mu podařilo definovat vlastně e, styl byla toho, pokud vím, jeho první solovka, krás se takto jmenovala a definoval styl m, svýho zpívání a hraní e, na dlouhou dobu dopředu. E, pak se trošinku proměnil, sklidněl a tak teda to ještě uslyšíme, ale na ptáky jsme krátký je prostě hit, i nesmí chybět. A to je jadně nadupané. Na ptáky jsme krátký, na my si dáme nás opak. Patnáci s prvným cigárem no, Říkal som si aspoň trochu se stárnem z plnej výs a pak už ze mnou nebylo nic. Tak som to zkusil s motorką motorkou Zdeja žiťou porónkou, řekla dík. A pak si máma na taštík. Kde kdo by stělí, tak sker je sám. Každý razom musí sviť sám. sám. Jen sám, jen sám, jen sám. Na ptáky sme krátký. Na ptáky sme malý páky. Je to tak, to no my si dáme na zapát. Bits of the a tour et un petit alley a bell pas juste pour se lever en selle on ta každý na to musí přijít sám, jen sám, jest sám, jest sám, sám. Na vtáky sme krátký, na vtáky sme malý váky. Je to tak, to my si dáme na člo Na sme krátky, na vtáky sme malý jest Je to tak, to my si dáme na člo Kaše na pomoci zíza, je tam, Dariteľná živeľnosť sršala už aj z kapely Žentour pri nástupe v Pecničkov utajený svietadil. Vtedy prevalcovali televízny triangel tromi víťazstvami po sebe. Tuto skladbu sme nespomenuli a tiež patrí medzi výnimočné tituly. Ale takýto rozbeh na sólovú cestu, tak to je tiež niečo, čo možno označit slovami, neviem, Par pár excellence, jednoducho nadupané a aj vďaka teda Milanovi Peroutkovi, nezabudnutelnému Bubeníkovi a Milanovi Broumovi s tou bass-gitarou Petře. Tak pochopitelně Hradecký uh, se potřeboval ukázat na prvním albu jako, jako svébytnej, umělec jako svébytná osobnost, která bude něčím e, odlišná od toho zbytku světa. To se mu povedlo, měl to dobře připravený a e, z té muziky a to je dneska velmi málo kdy znát e, u těch mladších e, kapel nebo muzikantů. E, je tam cítí strašná radost z té energické muziky. Je jako to jak, jak stojí, jak samo úplně váčně. A to dneska když jsem ty, ty 30-leté nebo 25-letý kluky, eh, jak se ním rají v nějakých citečkách, eh, tady se to říká na tvrdo. A je to presne ten generáciový pocit, ktorý sme mnívali už třeba u 70. let. No a že ten leto dostal pre mňa to 20 let později. a, a je to prostě poctivá pocete pocete písnička. Hmm. A on tam potom skákal ten bungee jumping a práve pri uh, tom sa zrútil, keď <coughs> došlo k tomu zraneniu ruky na pol roka na gitarku si zahrať nemohol, ale prišiel aj ďalší produkt s názvom právě teď v roku nasledujúcom a už aj prvý kontakt s muzeum. 5 dní na doskách divadla ABC v Prahe. V máji 1994 si už domov niesol aj zlatú platňu, no a na jeseň toho istého roku ponúkol aj tretí profil, ale už živý, lebo on sa tým živým albumom a nahrávkami nikdy nevyhýbal. Práve naopak, dodnes je to niečo, bez čoho si muzikant jeho typu nemôže predstaviť svoj život. iba že. Začalo sa aj ukľudňovať, a v ostatnom období je to cítiť aj z tých symfonicky zahratých verziách pesničiek a v 96. prišiel s albumom, ktorý tiež patrí medzi výnimočné počiny a dnes neobídeme vianočný titul aj keď je horúcovonku. vonku. To určite ano, ale ešte predtým bych sa zastavil u jedné drobnosti, ty si zmínil muzika pěna dní, to už je dneska věc, kterou skoro nikdo neví. E, a patrně nikdo neviděl. E, nebo už na to dávno zapomněl. To byla taková šťastná chvilka a bohužel zapomenutá e, chvilka v městských divadlech pražských, kdy tam šefoval profesor, tehdy ještě myslím docent e, Honza Vedrál, e, dneska profesor divadelní fakulty, akademie. A Myslím, že on za vynikající scenarista rozhlasových věcí a dalších tak, divadelních, tak byl také autorem scénáře podle, podle románu Borise Viana, to je ten smutný román o tý umírající holce. Mhm. A <kly> K muziku k tomu napsal, pokud se to připomnatul, svoboda tehdy. A to byl tak unikátní projekt. Já marně scháním, jestli existuje někde nějaká nahrávka toho, takže bych si to strašně připomněl Honza Byl včera tě, to, toho divadla jenom asi rok nebo dva a ten muzikál šel velice rychle dolů, e, pryč, e, protože tam zavádli komerčnější časy. E, tak jenom to připomínám, abych aby náš posluchač byl tedy úplně kompaktně informovan. Co se týče toho vánočního alba, tak jako pokušením natočit vánoční desku má snad každý zpěvák pop music. Pokud, pokud má pocit, že tím osloví a že, že tím udělá komerční a umělecký úspěch a ladeckému se to určitě povedlo, protože ta písnička, kterou teď budeme poslouchat, jeho určite nej, nej, nej a men, menuje sa se Sliby sem aj plniť o vánoci. Tak treba povedať, že on s týmto projektom v podstate prišiel až tri roky po vydaní tejto pesničky, lebo skladba Sliby sa aj plniť o Vánocích, tá sa objavila už v 93. na tej jeho druhej solovke s názvom Právie teď a keďže došlo k celkom takému zaujímavému ohlasu, tak mu to nedalo, Chrobák bol v hlave a začal riešiť aj Ďalšie pesničky s vianočnou tématikou No a napokon z toho bol projekt, s ktorým Janek aj v súčasnosti obchádza krajiny, predovšetkým české, ale z času na čas aj tie slovenské, tak si poďme pripočuť tú titulnú pesničku. jsou o trochu níž. Možná, že to zdání, možná jsme si o to usetlí. Bylo nám šestnáct a výjimečně napad sníh. Řekl jsem, sliby se mají pln. zplývá a ní cukroví V kostele zpívaj a nikdo se nedoví Nešli jsme na mši, nechali píče ve veří. Tuhy a sliby se mají pro co má nocí. to už let chtal sem se smý řeklás musíš na to teď hned Spoukla si svíčku bylo dost světla v ulicí řeklás sliby se majú Lehký a bílý, jak sní. PS, sliby se mají plně, aspoň oba nocí. No, my jsme si slibili, že se budeme venovat Jankovi Hledeckému, tak to aj plníme, ale prísť s takýmto koncipovaným programom a projektom, hlavne nebyla vždy jednoduché, keď to máte postavené na jednej piesni a teraz treba k nej pridať ďalších približne 10-11, tak môže byť, že už pri tej 9. 8. sa autor môže trápiť, ale tu sa dá povedať, že sa celkom dôstojne zhostil vianočnej tematiky. No, to je jedna vec, a druhá vec, Tady udělám takové malé přemostění k jinému tématu. Ledecký je taky člověk, který mu to myslí hudebně koncepčně. To je něco, co je zejména v tom jeho žánru, dejme tomu toho popfo, je docela vzácný. Pamatujeme si samozřejmě éru koncepčních kapel typu Art Rocků, že jo, yes, Genesis, Pink Floyd, nevím koho ještě u nás Blue Effect a podobně Syncopy 61 ale jako na půdě český pop music nějaký takový koncepční projekt je dostává vzácnost ale resky má ze sebou když pominu teda tenhle ten mánoční je ještě další minimálně dva a jeden z nich dokonce hrál ve v Spojených státech jako, jako, jako takový muzikál muzikál na půl rokový divadlo a byl s tým úspešný takže ako je to človek, ktorý mu to myslí ve väčším rámci než jenom v tom rozsahu tých čtyrminútových piesničky. No ono nem treba porovnávať ale Vianoce v Zlatej práhe Karla Gota zo 70. rokov to tiež zarezonovalo u poslucháčov na slovenskej strane sa s Vianočnou tematikou zrejme asi najviac pohrala tublatanka na dvoch albumoch a hlavne na tom prvom Poďme, bratia, do Betlema v tých rokových verziách rôzne tie vianočné koledy tak si tiež našli vďačného poslucháča, ale Ja už do toho skočiť ano? Ano? Preto, když už sme tady jmenovali prvé toho toho Karla Gota ho... Ne, myslím s svobodu, dirigenta Skadotele, jména Svobodu, eh, tak on je také, také eh, tvůrcem jedné také skoro už zapomenuté desky, eh, která eh, obsahovala rockové a jazzové a jazz -rockové verze eh, starých vánočních písní a koled a tam lidi jako od, co já vím, z Vanina Varvé po Leonu Machálkovou, mhm. až to někdy v roce tuším 94. Taky překrásná věc. Doporučuji každému. Není, není vždycky jako nezbytné soudit tyhle ty pokusy o ty vánoční eh, transkripce jako jenom pouhý komerční kýč nebo prostě něco, co, co vede k, k úspěchu v eh, Často je v tom velký kusku. A to byl tedy u toho svobody zcela, zcela jednoznačně. Ano, většinou to preverí čas, a potom je to aj o tom, že či to nechajú zapadnúť prachom tí, ktorí tomu môžu pomôcť, aby sa to k poslucháčom ešte dostávalo aj po rokoch. Ale v prípade Janka Ledeckého tam je asi e, radosť aj z toho, že on má možnosť to aj koncertne ponúkať a je o to záujem aj po tých už takmer 30 rokoch. E, je dôležité zmínit ešte jednu vec. E, e, u nás... Pradičně, nevím do jaké míry na Slovensku, ale asi to bude podobné, tradičně mají veliký slovo uh, hudební, dramaturgové, soukromých rádii předtím teda československého rozhlasu. Je, tam uh, panuje prostě takový jako nepsaný zvyk, Když někdo vydá nějaký nový single nebo něco, co by se mělo stát jejem, tak se to začne spolu s takovou, tak, jak jsem říkal, obálkovou metodou, vnucovat tím dramaturgům. A oni rozhodují o tom, co potom zazní v tom vysílání. A je to někdy opravdu otupující nuda a všednost jenom protože byly dobře motivování. U toho deckého si myslím, že nic takového ne neplatí, protože uh, on to prostě neměl zaposování chybí, jeho Jeho, anima. jeho lidi, jeho lidi e, poslouchají rádi a vyhledávají dobrovolně. Takže není třeba mu ho, jim ho vnucovat. Naopak rádio, který bylo žánrově tím bůzné rádio, nemyslím třeba country, e, které by ho nehrálo, tak by je ztrácel k svých posluchačů. A to si myslím, že je úplně úžasná pozice. No, my se po všech těch letech kouknem na další písničku. To už by mal být názou nahrávky následující No, ty jsi mě ty jsi mě je, trošku zaskočil, protože já jsem myslel, že tuhle že tuhletu, e, tuhletu desku necháme z časových víceméně, z časových důvodů. Mám pocit, že ale... bychom to mohli stihnout. No tak uvidíme. E, po všech těch letech je písnička z Alba na konci druhy. E, to album je pěkný, e, velmi často komorní, e, Je takový bych no teď to bude znít blbě, ale dospělejší, než, než ty Big Beaty před tím, co jsme se pouštěli. Je to takové, vůbec nechci říct účtování s něčím, co bylo, ale spíš, spíš hledání něčeho něčeho novýho, do budoucna. Ja o to nechci teoretizovať, tomu zde sa nemám, mluvit, o to desnýt se sa má poslouchat. Takže poďme, poďme kvíli na písničku po všech tých letech. No pre mnohých možno bude znieť ako novinka a napriek tomu, že už má 10 rokov. Mám celkem jasno, kde nechat cítit A kde je lepší zhasnout, tak se rozlížím Na všetném světový strane Nejvíc mě berou ty, co maloval by modeliány Už jsem se poučil, hlava ze dne prorazí Ten jam zbyvá pár věcí, co mi pozadne dochází. 59. triangel. A Janek Ledecký to ide dohromady. Láska a chémia, keď sa to spojí s muzikou, tiež to môže mať celkom zaujímavú podobu. On si to v 97. vychutnával aj v rámci Českej gremy, keď priamo z rúk preberal ocenenie speváka roku. No a došlo aj na album Meet Clicku producentom Martin Kumžák a ten ho vyhacoval do úplne iného produktu. Do oblasti, ktorá bola predtým pre neho už trošku známa, ale čo sa týka vlastnej tvorby a pohľadu na túto oblasť, tak napokon k tomu predsa len dal zvolenie a vybral sa na cestu muzikálovú, o čom tiež svojho času s Petrom Žantovským viedli reč a tak toto vyzeralo. No k tomu prvnímu mne vyhacoval Martin Kumžák, ktorej tenkrát produkoval album Tušení mít kliku a točili sme ve studiu Citron v Ostravě a už jsme míchali a on právě přišel, seděli jsme prostě na zahradě u Radima Pařízka v tom studiu a za mnou přišel a říká, hele, tak máš kvěli čas, úplně vážně. A on už měl takhle podpaží přichystaný do toho Shakespeare, to už si ho nejde. hele, tak tohle je šestá tvoje solovka, na všechny jsi napsal i muziku, i texty a nechceš teda něco pořádného zkusit. A to je super, tohle je pořádný, to je jako, to já rok teda dobrý, tak si udělám disku a, a jsou všechny zlatý, nebo platinový a, a já si potom k tomu jdu to je No a ten Martin říká, no tak já myslím, teda. A rovnou udevřel toho hometa. A tady je jedna věc, jako, že ten Martin si tenkrát myslel, on, si, on mi to prozradil až po letech, že já s, jako napíšu texty a on napíše muziku. To já jsem nepochopil vůbec. Že jak jsem se, se prolistoval a teď jsem zdal to vydání, prostě, který jsem čet poprý, asi v 12 letech to doma jsem našel našeho knihovně u mámy. Jsem to, to prolistoval, říkal jsem, tak, tak proč ne, ale říkal jsem, ale já nemám rád muzikály. takže se muzikál, tak jsem mi trochu zježdějí se dostal. Jako jediný, co z toho jako, beru, jsou je který je Superstar. A nebo Vlasil. A když tenkrát Weber s Rysem to napsali a vlně na tom začali pracovat na prvním uvedení, tak právě chtěli, abyste se uváděli jako rok opera. A ty prvně to rozmluvili, protože řekli, hele, to odradíme ty lidi, který nemají rádi rok a který nemají rádi poprvé, jako <laughs> kdo na to přijde. Oni říkají, ne, ten a pak přilákáme to bude v smíšení tu publiku. Oni říkají, ne, takhle to nefunguje. Takže to nazvali muzikál, nakonec. Já jsem rád právě, že tím, že tam je pod tím označením, který je v podstatě pejorativní, to jsem jako speciálně tady v našich končinách, tak pokud tam figurou právě ty věci, jako je Jesus Christ, tak si říkám, OK, ale jako mám s tím problém. Tak to říkám a s tím, tím slovem. Ale ta koncepčnost. Ta je právě úžasná v tom, že to není jako u desky, kde já si dám s každou písničkou stejně práci, s každou se mazlím a 12 věcí a z nich se třeba povede jedný, někdy ani někdy žádný, nebo dvěma, že se ale stanou nějak jako všelidovým majetkem. A zbytek prostě někde skončí, jakože to mají opravdu skální fanoušci, si to někdy pustějí, ale když to zahraju na koncertě, tak to vypadá jako, novou věc. Ale v tom divadle, ta je výhoda. Že jsem se pěkně poslechl lidi od začátku až do konce, všechno. A to se mi na tom líbí. A pak, no, samozřejmě, I je to pro mě to je výzva, mě to umožňuje daleko bohatší, vydášku větší pestrost žánrovou v hudbě. Že pak to vyžaduje. Když se vám povede, že si každá postavá nese nějaký svůj žánr, jako lehce, jako já nevím, Hamletovi, Polonius je prostě swing, to je jasný. Hamlet je, ale to jsou rokeři a takový ten pop. Main stream je prostě Claudius a Gertruda. Jako v principu, když to takhle zjednoduším. A hrobníci jsou prostě rixik nebo plus, respektive bojité. Teda. A v galilově jsem se pokusoval o něco o něco podobné a to mě hrozně baví. A navíc, co se týče textování, tak opět je to daleko širší slovník. A daleko víc těch témat, těch možností, těch metafor, které se je použít, protože to, že musíte v těch textech. Jako vyprávět ději a charakterizovat ty postavy, což třeba u Helmeta jsou asi tři věty nespívaný a neveršovaný, které jsou ale do muziky řečený. V Galovi je jich teda víc, ale pořád je to řádově prostě, já nevím, 3-4% jako z celkově objemu toho, co se tam sdělí, tak je jako, že to není zpívaný. Ale ku podivu to si píše daleko s nás, než když si píšu věci na vlastní desku ale nesrovnatelně. No, tak takto sa rozhovoril práve na tému a hlavne okolo Galilea sa točil. Janek Gledecký, keď ste sa pred tými tromi rokmi mali možnosť aj o tomto porozprávať, tak čo Janek Gledecký a muzikál, keď sa toto spojenie dáva dohromady, čo to v tebe evokuje? Ja mám keď slovo muzikál, že v blstajnej postoj ako ja, zde protože tady je spousta autorů, e, počiné Michalem Davidem a konče nevím kim, kteří tomu slovu dali strašně pejorativní obsah. Prostě nadrciho pár písniček, narvali to na nějaký historický příběh tu Kleopatra, tu Tři mužketýři, tu něco jiného. A je to všechno samej, ten samý kolovrátek, je to takový zboží denní spotřeby, jako když si koupíš ve nastánku noviny, jedeš vlakem a pak je vyhodíš do prvního koše. Tak to je, to je můj pocit slova muzika. To, co, o čem mluvil hradecký Jesus Christ, je samozřejmě opera, tam není snad jediný slovo provozovu, kromě Pilátova. I wash my hands. A i to zní do muziky, jo. Je to, je to je roková opera, jak vyšitá. Je, mimochodem, kromě toho slavného filmu Normana Jewisna z roku 73, existuje ještě jedna úžasná televizní verze z BBC z roku asi tak 2000, 2001 asi tak, plus minus. který která není postavena na takových těch ikonických věcech, jakože Jidáš je černoch a, a Ježíš je bezchybná ideologická andělská postava. Ne, Ježíš má v té BBC verzi hluboký osobní vnitřní pochybnosti dilemata, traumata, ten i dáš rovna tak. A, a tak dále, tak dále. Každý pro pr každému doporučuju, sežeňte si to možná, že to je i na YouTube, to nevím, ale šlo to dokonce svého času v český televizi. Je, je to veliký zážitek. Vlastně to, to je něco jiného, vlastně jsou v podstatě muzikál, ale zase tím, je to jsem a protiválečným a tím příběhem je to spíš film normální film s písničkama hmm. kde ty písničky vlastně nevytvářtej samotný děj až na výjimky a jsou takovou jakoby dopravodnou ilustrací u toho, u toho Hadeského je to prostě úplně jinak ja, on to popsal sám, nejlíp, já to nebudu po něm opakovat. Myslím, že jsem mu podatřil vstoupit do téhle vody a prvé už jsem o tom mluvil jako programové muziky, nebo prostě muziky, která má... Nějaký přesah přes snad jednu písničku, tak se mu to podávalo unikátním způsobem. A, a vznikli z toho pěkný projekty. Za chvíčku si jeden pustíme. Ano, ano. Čím si vysvětluješ, že se rád věnuje hlavně historickým témám, tam ten Galileo, Hamlet, Diago, Shakespeare. Mm -hmm. To jsem se ho neptal, ale myslím si, jak jsem ho poznal, že je to proto, že pochopil a i z některých textů jeho písniček je to znát, že, že skutečně je ta historie nejlepší učitelkou moudrosti a že nic na světě asi není úplně poprvé, že vždycky už byly nějaký předchůdci nebo analogie. A je dobré, e, abych se na tom světě zorientoval, tak to všechno znát. To je jeden, jeden důvod a druhý, e, to už jsou tak staré příběhy, že si k ním můžeš postavit takový jako jsi lehký odstoup a trošku s ním pracovat, možná nechceš říct spekulativně, ale tak jako tvůrčným, kreativním způsobem. Tak tam bych viděl tyhle důvody. No, teda, je tam ten Galileo, je tam Hamlet, ale ty jsi si zvolil tu prvotinu. Tak není to jenom Hamlet, ještě byl Jaguar, ještě byl... Ah, ah. Zapomeňte na Shakespeare, ten poslední tak, tak. projekt, e, ale já jsem si zvolil písničku z Galilea, jmenuje se Nikdy to nevzdám. a my už tady jsme měli pár takových písní, které se zabývali, e, zabývali tím, že člověk smá dbát na vlastní identitu, jak se tak blbě říká, a, e, a držet se toho, o čem je v přesvědčení, že je správný, a to je, myslím, příběh Galilea. Galilej jako vyšitý. Benite, exultemus, Jenom jeden život mám a řízen věčnou. Ze všech studií. A chtěl jsem být. Aspoň jednou setkání mě čeká s bledou slečnou, a přitom tolik chce se žít. Je tolik řek a já už bych. Dvakrát došel. A sa dívam, keby zdal. Jenom jednou hostinský sa ptá, do účet platí. Na jednou som sám. Je to ľežek a ja už pýtam. Dvakrát došal. of smile Rodáka z mesta Šikmej veže, Galileo Galilei v muzikálovej záležitosti. Tiež pozeráme častokrát ako on smerom k hviezdam. Zvyčajne si vystačíme z jednou, s jednou, dnes je Janek Ledecký. Ideme pomaličky do finále. Petre, mnohí to skúšajú obmienať, lebo aby to nebol stereotyp aj pre fanúšika, tak bolo tu viacero interpretov, ktorí to riešili potom amplaktovo, potom so symfonickým orchestrom a podobne sa snažili zaujať poslucháča a prípadne ponúknuť piesne aj v trošku netradičných verziách. Janek Ledecký sa tomu tiež nebrání, tiež išiel akusticky, tiež išiel so symfonickým orchestrom, čo si aj Budeme mať možnosť pripomenúť. Vieš si jeho pesničky predstaviť ešte v nejakej polohe, ktorú si doteraz od neho nepočul? E, mnohé si umiem predstaviť v čiste akustický, solový e, poloze. E, třeba jenom on e, se španélkou a k nemu, dejme tomu, houslista. To je hmm. takový formát, ktorý mne sa hrozně líbí. A A klavír. No já radši ty housle, protože ti tam dává příliš jako, rytmiky mm -hmm. jednoznačný, kdežto ty housle, já vzpomínám si na desky ze 70. let Boba Delana, u byla, on tam má pár takových kousků, Kdy, kdy tam hrála husle z Karle Rivera. a byly to naprosto úžasný souzvuky jeho nepředstavitelného, nemelodického a neintonovaného zpívání, či chrochtáním, či co to bylo. A do toho ty krásné, úžasné husle E, tak to je to je, to je pro mňa poloha ve ktorej bych si umiel predstaviť e, vedeckého ne samočne co do formy toho zpěvu, to je, je iný svět, ale e, s těmi husami tam, tam by sa mi to líbilo dost. Mm. No my si ho pripomenieme v, v prievode symfonického orchestra Pôjde o pesničku, ktorá už má svoje dve verzie. Jedna je tá ešte so Žentourom, keď to vyšlo na albume 005. A druhá je tá Amplaktová, keď prišiel v 94. s albumom Jenom tak. No a tá tretia je z toho najčerstvejšieho obdobia. Ehm, poznáš predpokladom všetky tri verzie? No som vzrie, ja som schválenie vybral túto, pretože jednak je to z posledního, dosud do vydaného alba z roku 22 a jednak mě, mě se tyhle ty symfonické verze tam je vždycky problém e, míry e, a síly osobnosti toho ústředního zpěváka je, je, strašně vzpomínám na koncert je, Dolores O. Ryordanové z no. no. Cranberries ano bohužel už nežijící, která natočila, natočila koncert s varšavskou filharmonií, naprosto starující. a teď ten je její hlavní hit, Zombie, mm. je, tam zní, e, ona tam stojí sama, jak on byla maněvá, tak má na krku tu velkou kytaru, červenou i baně, s tuším, a je skoro menší než ta kytara, to podobně, podobně to vypadal Karel Karel, tak a mm -hmm. s kytarou nenajeviště a a do toho svým naprosto suverénním a, a neuvěřitelněm nehotvárným hlasem zpíval tuhletu slavnou píseň a do toho mydlela ta filharmonie. No, to, byl, to byl zážitek opravdu veliký. Tam je opravdu podstatný, aby dominoval ten hlavní umělec a ten symfoniák se držel držel e, krok. A to si myslím, že nastalo i v tomhle prípade, ktorý teď budem poslouchať. Tak necháme Janka preklínať a potom sa už budeme hlúčiť. je ako past kde rúže uvadnú po tisící čtupuj dopis na rozloučenú píšeš, že odcházíš když den kdy se s nocí střídá bodu z vína udělá prze me nida te Úsvi nezpatríš Na ústav říš Oči osletnú Aj do smrti saš sám Tvoje oči sú jak stín A tvář ten, když se smývá Stromy roztou, čím dál víš Čeká pát Sám s skloněnou Všechny lásky Budou zdání o tisící čtu tvúj dopis Nerozloučenou Píšeš tak maximálne v tejto verzii. 22. október 2019 sa písal, keď to bolo zaznamenané v Rudolfíne, aj s Filharmoniou Mesta Hradec Králové, ktorá Janka Ledeckého aj s Detským zborom mala možnosť sprevádzať tiež v tých ďalších nahrávkach. Možno zakúpiť si aj vo forme LP platne. No a to je tiež niečo, čo svojho času s Petrom Žantovským rozoberali. Že aký formát na vydávanie albumu je pre neho najideálnejší? Pretože klip je potřeba, pretože to, co naopak je jako otázka diskuze, je, či točiť album, pretože úprimne řečeno, mizí jeden za druhým všetky tie dôvody, primá, pre ktorý sme točili album, ktorý bol právě limitovaný tím, co uneslo to album. že Takže, prostě, když to bol vinyl, tak to bylo 22, 23 maximálně jako minut na, na jedné straně, což tomu dávalo jako jasný rozměr, teda. A když teda jako měl člověk jaký opřetla, tak mu vydat teda jako dvou album, že? A pak najednou kazety, tam se už vešlo něco navíc, takže nám se dávaly bonosy, pak na CDčko, tak tam už jako se to vejde prostě jako dvakrát a najednou ale přestaly ty nosiče fungovat. Ne, je, já, já když dělám jako nový nosič teďka, tak to dělám na Venu, z toho důvodu, že to vypadá senzačně a můžu k tomu udělat ten wobal s fotkama, je to prostě krásná věc. Dovnitř strčím CDčko pro někoho, kdo třeba má ještě přehrávač. takových už ubojvák. Já už posledních asi sedm let prostě nemám, mám jenom jedno auto, který má přehrávač na CDčka, no, se o že dvojové auto, který měl ještě k tomu na kazetu, to jsme přišli teda. A ještě tam teda já tam k tomu dávám jako QR kód, kde se člověk dostane právě na třeba záznam z toho koncertu živýho. Což je jako jako, jako na YouTube. A vím, že si to kupujou lidi, i kteří nemají gramofon, protože to je prostě hezká věc, protože koupit si dneska jako samotný, CD je fakt jako divný. Jako, v momentě, ta muzika je přístupná na Spotify ne, nebo na nějakých jiných, ale Spotify je fakt jako dobrý se vyprýměl a fandím. Jako, koupit si to CDčko, CDčko není jako nějaká extra hezká věc. Jo. Takže pokud se mít jako fanoušek doma něco, co si fakt bude pamatovat a může se to, když to pustí, tak se k tomu jako prohlíže, tak jako jsme to dělali, tak má šanci, no. Ale fakt se fakt se bojím, že, ne, že se mění, že nějaký koncepční alba typu prostě Pink Floyd nebo takhle, potom fakt není teda, si myslím, poptávka, protože doba se teda strašně zrychlá a asi jako poslední průlom do toho 3 minuty, 20 vteřin rádioformátu fakt udělali ty Queeni s už sme to tu riešili viackrát. Priznám sa, keď som chodil do tých obchodov s hudobnými nosičmi, tak áno, single bol tiež tým, ktorý pútal pozornosť, ale vždy to bolo skôr o albumoch. Aktuálne je to v tých MP3 verziách, respektíve niekde na rôznych streamovacích stránkach, kde človek môže počúvať muziku, ako bolo spomínané na tom Spotify. Ale už to nemá ten... Tu vôňu albumu Petre, a Keď sme si to v tom listovali častokrát, aj keď tam boli priložené nejaké tie textiky, aj do vinylových verzií, tak človek mal aj viac chuti pri tom stráviť čas ako dnes. To je určite pravda. Určite je také pravda, že ľudia mají menší trpezlivosť a. E... Pasou zpátky po jednotlivých písničkách, tak jako to bývalo na začátcích třeba Rock and a podobně. Nemluvě už o swingových hercech a podobně, kdy jako Elvis Presley vydal nekonečné množství LPček, ale, ale vlastně ani jedno, takzvaně koncepční, to byly všechno soubory hitů, které už někde vystokrát obehrané. Býtles konec konců začínají podobně na prvních dvou, třech deskách No, minimálně dvou a, dnes, a v 70. 80. letech se rozvinula ta kultura těch Pink Floydů a podobně, e, jako jsme, jsme jinde. E, ten vinyl si myslím, že je opravdu už dneska sběratelská záležitost. Málo kdo má gramofon, na kterým se to ještě dalo přehrát. A to jsme bývali velmi moc ve výrobě gramofonů. Myslím, že to byla ta nebo kdo to dělal. Mm. A mívali jsme jako i ty NC420, když jsme byli malí, jsme to rozeznávali. To byly vynikající, vynikající gramofony s diamatovýma a jalama, kdežto pak byly ty levnější, ty byly s těma s či co... A podle, tak, taky podle toho tu desku ničili. Mm. A teda, a teda, a teda. Mělo to, člověk si k té desce udělal osobnější vztah. Dal mu to víc práce, každých 20 musel vstát z, z, z, na, jako na nohy. Dali jsme pohyb. Dojít a otočit tu desku a nejenom to, ještě ji otřít nějakým štětečkem nebo racíkem ano. proti antistatickým, aby, aby tam nelupal ten prach a nevnášel ne, se do drážek ano. a tak dále, tak dále. A to už se připadáme jako opravdu dědek, když na to vzpomínám. <laughs> Ale těší mě, že druhý, druhý děde v původovkách Jané to vidí vlastně stejně. Ano, je to sběratelská záležitost, a když máš v té kapele vztah, tak si prostřídíš možná spíš to, to LP, než no. cédil, protože cédil si nakonec, konec, konců můžeš stáhnout na různých streamlacích a i, i, i, i nakonec i nelegálních platformách různých a máš to v podstatě ve stejný zvukový kvalitě, ve flacu nebo ve lavu. MP3 už je taky v podstatě minulost dneska Uh, takže, takže jako zvukově o nic nepřicházíš, ale ještě jedna věc tady chybí uh, a to je analogové natáčení a ten natáčení na starý klasický 24 stopy revoxy mm. analogově uh, a pak se to teprve digitalizuje pro vydání na nějakém CD uh, to je něco o čem se vedou dlouhý diskuse a, <hým> a zvukaři a muzikanti se většinou shodujeme na tom, že to analogové natáčení jakoby přináší větší prostor a je to živější, ta muzika. Není to tak, nezní to tak chemicky. Já si myslím, že na tom něco je a proto si ty alpíčka taky nechávám a mě čas od času fehraju na svém archaickém gramofonu, eh, protože to dává jiný zvuk, je to tak. Hlavně nech tu muzika s nami je, a nech nám dodáva takú energiu, akú dodávajú aj pesničky Janka Ledeckého. Ešte na nás čaká jeden z takých tých najčerstvejších singlov, ten už má tiež dva roky, ak to letí, neuveriteľne, ale my by sme mali asi aj prezradiť pred uvedením piesne, že čo v 60 teraz nemyslím mojej, lebo ty už 60 máš za sebou, ale v rámci Trianglovu, No, to si mě kamaráde teď zaskočil, protože ne. jsme se na to téma vlastně nebavili. ještě ani nebavili. No, uh, no těch možností je teda Um, už dlouho jsme tady neměli žádnou zpěvačku, mm -hmm. takže by bylo vhodné třeba připomenout dášu oňkovou klasičku. To je voškoví slovo klasička to je klasička. Prostě klasika <laughs> v sukni e, českého folku ano. a jedné z nejoriginálnějších umělkyn vůbec. Mm -hmm. Ale nechci to slibovat úplně na beton. E, myslím si, že. že Mě to zjevíme za ten necelý měsíc, až se Ale tak jako, jako na první dobrou mi napadá Taraša. Už sme o ním mluvili niekoľkát mm -hmm. a možná, že by sme ich dostali i do vysielania ani pokúsim sa o to. No, uvidíme. Možno to bude prekvapenie zase, ako tradične. Tak, tak. No, tak tvoja bodka za dnešným spomínaním na hudobnú cestu Janka Ledeckého, inak ešte raz ti ďakujem veľmi pekne aj Jankovi, že bol ochotný tú prosbu potom vyplniť, že sa sem pred tými dvomi mesiacmi prišiel posadiť, tak to je prima, protože máš v archivu originálny rozhovor. Až budeme za e, 8 nebo 7 let slaviť jeho sedmdesátené, tak máš z čeho vybírať jeho citáty. No určite sa rád k tomu budem vrácať. No a ty sa teda, máš možnosť vyjadriť ešte na jeho adresu záverečným pozdravom? E, ja bych sa viacil... E, na adresu, e, názvem tej písničky, ktorá zase tenhle, ten tam jmenuje sa, se sa andielu, je to mnoho značný, mnoho smyslený a myslím ťať, že je to jedna z nejkrásnejších věcí, ktorý som od niej slyšel. To je ten čerstvý single nebo video, ktorý je k máni, podívejte sa na, na, na YouTube. Petře, ja ti ďakujem za rozprávanie a teším sa zase v ďalšom triangli do počutia. No a podobně, neskodanou. Jsou tady s námi stačí zavřít oči zapajít dech a na všechny strany když máme strach, že se nám vzdaluje břeh Něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. A nejsme tu sami, i když je nevidíme, jsou to s námi. Někdy to přijde, v sobotu večera pak v neděli. Kto hlavne kránu potkáte v parku padlí anděli. Každej má nárok se někdy ztratit. Dejte jim šanci na nebe sa vrátit. krátí se stíne, ať hází kamenem, kdo je bez viny. A tak prosím, nedotýkejte sa andělú nedotýkejte sa andělúm nedotýkejte sa andělúm ja sem palý sem černá brána a ten môj anděl to je výstavní kost a tenkrát z rána. Zdálo sa, že to má akorát dost, že se mnou nad standardní služby v ceně, má non stop 124 hodin denně, že jinak je dáma, když se to může zůstat mezi náma, tak vás prosím, nedotýkejte se andělů, nedotýkejte se andělů. Týkejte sa andielu, na zem padných Je malý dítě pozná, co sa smie Když v parku potká zvýho andiela Když nechceš rozbýt, řekne dobrý sny Co se môže a co se nediela The sound de lu Neroticação de na